Gaur burratako gaze batekin itzein bar dugu, saioaren azken txampa honetan izan ere gaur eta bihar, naforrako herri horretako sortzi gaze baituko ditu ze, Madriako dintzi nazionalean beste benere, kale borrakako ekintzetan hartzea leporatuta hori xe da leporatzenen dietena, zazpi urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak guzien kontra. Eta esamezala gaze horietako bat, gure hartan dugu, telefonoz besta dugu, bera Imanol Salinas da, egunon Imanol. Egunon, kaixo? Kaixo, bueno, gaurkoan burratako zortzi gazeren kontrako epaiketa abiatuko da Madriko adientzia nazionalean zut artean haipatutugu Zeinten horretan, zein jarrerarekin ezazte Madriera? Bueno, e, lehenengo argitu, osea, ez badela sortiak burlatakoak, eh? gara, iru, iru burlatako, gero daude iturra matik baita, ansoa Eta... <coughs> eta uzos berdienetiz Ah, dosa, dosa Hor duan, hau e, iru gazteriaren gazteria kontrako epaiketa bat bezala Gue jarrera epaiketaren aurrean pues, nahiko horria da, e, oso horri daukagu e, epaiketa hau, epaiketa politikoa dela, ez? E, militantzia politikoaren ondori, ozera txilotua izan zen jende bat, e, gero komisal digaitik pasa eta tortura, tortura larria jaso zituztenak, eta hortik beste imputazio berriak atea zirenak, zerrenda beltzaren... E, Zerrenda betz batzuk aterazien eta polizia hortzik hartzu zituen beste izen batzuk berriz ere imputazio gehiago ateratzeko, ez, orduan oso argi dugu, eta argi beratu behar da epaiketa ontan, ez, e, tortura den salaketa, eta nolantzutei nazionala tortura hau erabiltzen du ez, e, gazteriaren kontra jotzeko. Hmm, Imano, bainxo bertan, eh, haipatzen zenun berzelako gizartere du baten alde, bueno, ba, gazte mugien duko, alor, dezberdinetan part hartzen duzuen enkazeak, zeretela guztiak, e, nolai jarduera hori berzelako gizarte baten aldeko lan hori kriminalizatu nahi dutela salatu duzu eza? Bai, bai, bai, gañamorra ta no ikusten ari ugu azken aldian hontan, zati, bueno, urte batzuk, ba, gaste mugimendua elkartzen hasi eh, zen, eh, irakurketa bateintzen, zein ziren beharrak eta eta, bueno, gaste txet bat okupatu zuten, osolan chukuna intzen, eh, e, txebizitzaren alegoplataformak eta hortik demoa batera ja martxan jarrita zegoela guztia eta oso eta oso salaketa e, polita e, eite nahi zela du, eta bueno, ertzen genuela beste eredu batzuk eta beste modelo batzuk e, eitea eta impulsatzea herrian, ez, ba, horti geroztik, etorri ziren atxiloketak, etorri ziren redagat, sarekadak, eta, bueno, momentu hontan, burlatan, pues, eten gabela jas, jasaten dugun e, e, ba, jasarpena, ez. E, azken aztean, izan da e, brindiz, e, jaietan presoen aldeko brindiz bat egin zenean, pues, e, etorri da, inputazio berriak, e, etortzen dira... Ba e, auziperaturen plataformaaren kontra enpartatzen duen jendearen nauka eta oran bad ikusten dugula ez jazarpenen politiko hori ososo oso argi geratzen ari dela. eta batez herri e, ba, mailako mugimendua ez, ba, indarpixka hartu duenen ba, zuzenean joan die daren auuka. Uhum. Aipatu duzu, argi utzi duzu, egu, bueno, ba, epaiketa eta politikoaten aurrean e, gaudela. Halare, ustezko kale borroka kintza bat engatik, zazpina urteko espetxe zigorra eskatzen dutzen arka. eskaera hori bera, neurriz gabea delare, solatzen dutzen duzu, e? Bai, bai, bai, oso, oso. oso. Itzeiten itzei adi dugu, e, kale erazorren, e, bueno, ba, kalte, diru kalteak, hamalau e, mila eurotakoak daiz diela, osotara, Eta horregatik eskatzen digutez azpi urte gartzera, bakoitzari, ez? Gainera, barri, oso argiratzen da, ez, torturaren erabilpenaz, ez dute inongo probarik, ez dute inongo, ez dakit guei azlaktilare, ezer, ez dute ergazkik, ez dute ezer, eta e, daukatzen proba bakarra da, Eh, polizikomisalde gian ateatako deklarazioak. Atzera begira jarri gaitezen zen eh, bat imanol, eh, esan duzua guztia beste bineare sareka baten ondorioz eta bueno, tortura eta atratu txarra salaketen, ondoren torrizela, noiz izan zen eh, operaziori? Ba, hu, operazioa hu, eh, bimila sortziko, bimila sortzian izan zen irailan. Ez hurrian, markatu hurrian izan zen, e, sarekada e, lau pertsona txilo batu zituzten eta, bueno, e, inkomunkaturi pasa ondoren zenbait egun poliziaren komisalde egian, ba, gero etorri ziren imputazio berriak, atxilok berriak, eta ba, denbora garai horretan, e, irunierrian oso ongi esagutu genuen, ez? Ba, Lista abeltzen, zerrenda e, abeltzen ba, osaketa eta holan, e, nola gintzen pentsaurreko bat, Ba, zerrenda betza horietan adezen ziren gaz, gazteek, ez? Pozo, instituten bentsorreko bat, sareten guzti hau, ez? No da, polizia zeukan eta dauka oraindikan zerrenda betza bat, noiz nahi duenean hartu dintzak ditzazke izenak, ez? Eta, ba, imputazioak asmatu, edo, edo, kaleo, erasontan edo bestean kokatu, ez? Bede, bede beharren arabera. Emanau, nola bizidu, zakiteka sogaldera, pertsu nolagoa da, baina nola bizidugu gazte batek egun orokotasuna. Jakin e, badakinean, eh, zerrenda beltzorietako batean dagoela? Ba, ba, ezin egona, da, pixkaba, ez, eee, eh, pues, gehien, eee, eh, pues, eee, eh, ez dakit nola esan, eee, eh, Xantik... noaz karakteristiko, es, esan mm -hmm. genezak, ez, es, ezin egon hori, zati badakizu edozei momentutan, ez, ba, duzula mehatxu hori, ez, gainean, edozei momentutan atxilotuta, izan zaitezkera, eta, bueno, atxiloketa baina horiago, ni uste du behar gehien ematen duena, ez, da, eh tortura tortu hori, ez, e, nola pasaitz askezu komisaldegian bostegun horiek, ez, eta nola pasait ez askezu pallaen aurrean, oso agi ikusi dugu, ez, adibidez, ekineko atzirok azkenatzirok eta, ez? Ba, no hasatu dituzte tortura tratuak eta ez zuzura inongo inongo bermerik, ez? Ba, palla aurrean pasatzeko eda, eta eta pues, pues, hori, ez? Hogan ezin e, e, e, e, e, egon ara ba, gero baita Ode, e, ba, oso kasu larriak, burlatan maian baita, edo beste bederatzi gazte inputatu kale borrokako ekintzatan ta olan, eta beraiei, ba, nola dute, berroita marniako e, diru eskaera bat, nola keintzen diete dirua e, soldatatik hilabetero, ez? Eta, ba, zenonako mugak jaktsu dituzte gainera, ezintzaitezkera estatutik gatera, edo astero, edo gunero, siniaturak duzulako mitzaldegian, ez? Dera, saiatzen dira, pixka bat, ez? Zure bizi Tera, guna eokotasuna, pa, pa, pixka saizzen ez, gero horri, reitu bat zaio, eh, mehatxuak, eta barrez, ari bidez, murlatan, bueno, ba, gorko epaiketa itekos, eh, prestatu genuen manifestazio bat, eta, bueno, pa, txakura hitz iziren, eta, kendu zizkiguten pankartak, nahi zara, daimeena izan, kendu zizkiguten pankartak, mehatxu egiten zien eten galekoak, bultxak gara, manifestazioa, ba to berentar bat a tolan que industitzen arte izan arzki guztiak, ez eta ikusten dugu ba jazarpen hori dera eguneroko eta egunerokoa. Mm -hmm. Eh ezin egona aipatzen ez, zenuen ezin ez egono hori gazten arden euskarrian ez kasu isolatua. Bueno, orain burratako eta bestein bat Irunarreko bestein bat gazteak izango zoretak gaurkoan eta bihar madieko dentzinazunetik pasako zoretenak, gero Donostiakoak, Gorrasaldekoak zenak, euskarrian gazte askok peratu beratzen du edo bueno, sufritu beharko duere, ere zuek gaurkoan bizikondutena. Bai, bai, bai, e, bueno, orendikan data asko gelditzen dira, ez, gazteri, gazteriaren kontako, ez, ba, egunak, ba, ospatuko direnak, eta holan, iruñe baita bai, ez, hori juko den narka epaiketa, gero ikerrarakoa aurka baita ez, gaurkoa, eta, bueno, eta etorriko direnak, ez, zerrendara oso luzea, orendikan, daude, hogeita e, malaukazte kontako sarekada egin zen, E horretakoa ba, pertsona asko gartzela gaztea asko gartzea ez eta bizkal, ba, bat estu behar dugu ba, bi harbertan bertan jak kalan emarko direra. Mm -hmm. Eta esikitzea esikiitzaa aipatzen duzula aldarrikatzea, e, baiketarrena ataria mobilizazioak aurre us dituzue, e, zein garrantzi ematen diezu mobilizazio hori jalegia elkartasunari zenbateko garrantzi ematen Ba oso oso handia eh, zein dezaket pertsonan mailantzetik dit topatu zaigu, txertan Madrien gaude baina darun batean bertan egin genuen jende asko urbil duzen burlatara, ez, e, kartasona alierazteko eta holan, asko eskertzen da, ez, eta ati indarra jasotzen dituzu zupizka Madridak ezteko, gero e, afaria ingenuen genuen burlatan, e, jende pilla bat etorri zen, eta gaurko baita haude ba, e, konzentrazio haude ituta institutoetan goizean, ba, itur daman burlatan, eta gero bueno, horatxaldean egin goda zazpiterrietan konzentrazio bat burlatan, eta bihar sortzietan itur daman, ez? Orduan duan, ba, garrantxean diea ikusten diogu, batez ere, e, bueno, pos, eskatu dugulako Euskal spalerriarekin batera, ez? Ba, esku, esku, oinarrizko eskubideen e, ba, ba, respetua, ez? Eta exigitu dugu baita, ba, epaiketa hagu guzti hauek e, gelditzea, ez? Arrasoia asko daude bai ez duzulako defentsarako bermerik, eta baita ere tortura salaketak gaudelako herrian, eta duan ba guzti hori ikusi arte eta berre guztiak ez, bai ba respetatu arte, bai uste dugu politiko guztia hori galditu da, Mirela. Hainzutzen, horretn aritik amaitzeko Emanuel, azken e, galdera baldabur-labor. Euskarrian aldaketa politikoari ateak zabaltzen zaizkion honetan, e, horrelako epaiketak, zentzu dutela, uste duzu?: Ba, ez, uste dugu, ustegoo la côté Campo Araudela bai ulertzen dugu beraien estrategiaren barruan egon daitekeela ez saiatzen ari delako ba beste eh e, bueno, ba, aldareta politiko hau es es erplastzia es baia bai ikusten dugu guri asko itesatzen zaigula ez e, prozesua barrera joatea eta eskubideen e, eskubidea hauek ba, ba egunean ikustea ez zati gure garatzen dugu eh militantzia politiko bat ez, eta ba, uste dugu militantzia horretarako interesa ez, ba, dela e, lan politikoa lasa ikalean egin da ez, eta proiektu guztia posa aurrera bota alizatea. Mm -hmm. Ba, Imanol e, Salinas, gaurkoan e, Nafarrako beste ezazpi gazterekin batera, Maderikoa Odintzi Nazionalean, ibaituko e, dutena mila esker gaurkoan Kale Gorrian e, saioan izatea batik. Esker